أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nimara nyingine tumshukuru الله subhanahu وتعالى نكم na kumswalia kipepo chake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukielekea na kitabu chetu silsela ya darasi yetu katika kitabu cha ahadithus siyam ahkamu wa adabun lifadilati abdullah lifadilati abdullah ibn salih al-fauzan hafidhahullah tukio itazungumzia fil iftari wa adabihi katika kufungua saumu na adabu yake wakati wa kufuturu na kuwa na adabu zake za kufuturu alhadithu alawwal mataa yuftiru as hadithi hadithu ya kwanza itazungumzia wakati gani ambayo kwamba inampasa mwenye kufunga kufungua saumu yake mataa yuftiru as wakati gani inampasa مَن يَفُكُّو كُفُورَ مَن يَفُكُّ كُفُورَ مَن يَفُكُّ صَوْمَهُ يَكْفُرُ أَن عُمَرَ ابْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر hadithi ambayo kwamba imepokelewa na saidi na umar ibn al-khattab Allah subhanahu wa ta'ala muridhiye amesema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizunguzia wakati wa kuweza wakati wa mwenye kuwa na saum kufungua saumu yake yani wakati wa kufungua saum akasema idha akbala al-lailu min hahuna yani usiku ikitokea upande huu upande wa mashariki wa adbara naharu min na mchana ukaelekea upande wa, wa magharibi wa magharibi yaani siku ukitokea upande wa mashariki na mchana unazama upande wa magharibi wa shamsu shams aftara saimu na jua likazama basi ndio wakati wa mwenye kufunga anafungua saumu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim anataja v, anataja mambo matatu au vitu vitatu ambayo kwamba ku, ambayo kwamba mwenye kufunga anaweza kutambua wakati wake wa kufunga ni wakati usiku unapotoka upande wa mashariki na mchana unazama upande wa magharibi ni, na ya tatu ni wakati ambayo kwamba jua limezama na haya yote yanatokea kutokana yanatokea yote yataokea wakati ambayo ya jua limezama. Kwa hivyo jua likikua limezama ama usiku umeingia kutoka mashariki au mchana umezama upande magharibi au jua limeza, au, au jua limezama basi ndio wakati wa Muislamu au mwenye kufunga anaweza kufungua soma yake. Tukiona hiyo hadithi ni dalili wazi kabisa kuwa ya kuwa hakika wa, wakati wa mwenye kufunga wakati wake wa kufungua saumu yake vile tumezungumzia ina alama tatu ambazo kwamba zinaambatana alama tatu ambazo kwamba zinaambatana na hizo alama ni wakati wa kukuja kwa usiku kutoka mashariki na idbaru nahar min almaghrib na kwe, kuzama mchana kuelekea upande magharibi na ya tatu ni wakati ambayo kwamba inafanya nini wakati ambayo kwamba jua limezama na haya yote mtume Muhammad sallallahu Salam alikusanya katika hiyo hadithi sababu gani sababu wakati mwingine naweza kuwa mtu yuko mahali ambao kwa kwamba hawezi akaona jua likizama au kwa hivyo mtu, itambidi haone aone wa mashariki upande mashiriki wakati usiku unaingia yani katikiza alama tatu anaoza kuwa katika hali fulani ambayo kwamba hawezi kuona alama nyingine basi atashuhudia ile alama alama nyingine mfano jua limezama hawezi kuona jua limezama labda nimefichika katika nyuma ya mlima hawezi kuhakikisha basi itabidi ategemee giza litakayotoka upande mashariki yani usiku utakapoingia na alama hizo zote tatu kwa hakika hizo alama zote zinarudia katika kwa kuzama jua sababu hizo alama za kuingia usiku haiwezi kupatikana ila mpaka jua limezama sababu asli ya jua likizama Allah subhana wa ta'ala amejalia kuwa ni wakati ambao kwamba jua limefanya nini limezama na hiyo ndio asli pia ya wakati ambayo kwamba mwenye kufunga anaajua wakati ambayo kwamba saumu yake imefika Yaani wakati mchana kuto akifunga wakati huu ndio anajua ndiyo kikomo cha saumu yake inambidi afungue saumu yake. Allah subhana wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu thumma atimu siyama ila al Kisha kamilisheni kufunga saumu yenu yani kutoka asubuhi wakati ulfajiri umeingia mpaka utakapoingia usiku. Thumma atimu siyama ila al kisha mpaka yani, fungeni kufungwa kwenye mchana kuto mpaka usiku utakapoingia na kwa hivyo yule ambaye kwamba inaweza katokea kwa mtu ambaye kwamba e, e, inaweza katokea kwa mtu ambaye kwamba ame, ame, ame, ame a, an, an, Anafungua tena katika upande mwingine tunaweza kuona kwa mtu ambaye kwamba anapofungua Sio dalili kabisa kwake ni ku, ku, ku, kuzama kwa nini kuzama kwa mwezi e, kuzama kwa jua. Sio dalili kwake kuzama kwa jua kwa sababu wakati mwingine naweza kuwa kuna mawingu nyekundu na imetanda ime wakati mwingine naweza kuwa kama jua limezama na kuwa jua halijazama. Kwa hivyo ni kwake kuhakikisha hizo alama tatu zimepatikana. Na yule mfano muallifa na jaribu kupiga mfano katika yule mtu ambaye kwamba amefuturu katika katika labda yuko kwenye safari zake akawa katika airport uwanja wa ndege akafuturu akafungua saumu yake kabla ya ndege ku, kupa kutoka, kutoka kabla ndege kutoka kupaa juu kisha katokea kwa mtu kama huyu mfano amefungua saumu yake iko chini ya ardhi anataka kusafiri akaona kabisa jua limezama lime ama umeingia kwa magha, wa, wa, wa magharibi kisha akafungua alafu baadaye nilipopaa kwa ndege ndege nilipopanda juu akaanza kuona nini Huyo mtu akaanza ku, akaona jua hukumu huyu mtu itakuwaje. hukumu ya huyu mtu saumu yake itakuwa ni wala hatakuwa na kadhaa wala hatalipa wala haitamlazimu akiona jua hata imaita lazima akiona jua wakati huo aweze, kufunga, aweze kujuzia kufunga sababu gani sababu ya kuwa yeye amefuturu baada ya kuhakikisha kuwa wakati umefika wa kufuturu yani wakati umefika wa kufungua somo yake na hali ya kuwa alikuwa chini ya ardhi kwa hivyo jua likizama basi nambidi afungue kutokamana, afungue kutokamana na hadithi iliyotangulia akiweza kupanda juu ya kasafiri akasafiri juu akahakikisha kuwa akaona lijua jua, jua somi yake kwa saa hii sababu alihakikisha alipokuwa kwenye ardhi ilikuwa wakati umefika au mfano ndege likaenda ndege lika, lika, ardi, like, lika juu ya like, ardhi li, li, lika juu likielekea kabla ya jua kuzama kwa muda mchache kisha wakati ukazidi kwake mfano labda anaelekea upande wa magharibi kwa huyu mtu kama huyu itambidi asiweze kufungua Somi yake mpaka hakikishe jua limezama ndege limepaa kwa muda chache tu kabla ya wakati wa kufungua umefika kabla wakati wa kufungua umefika na alipopanda alipopaa jua kielekea upande magharibi akaona jua bado ikachukua muda kidogo kabla jua kufanya nini kujua kuzama itambidi mwenye saumu huyu aliyofunga aweze kufanya nini aweze kusubiri mpaka hakikishe jua limefanya nini mpaka hakikishe jua limezama hapo haitambidi kuangalia wakati wa, wa wakati wa nini wakati wa wakati wa nini ibra e, e, laa ibra tabinini kwa na ibra ya kuona yani haitamlazimu kuangalia saa ambayo kwamba ya sehemu aliyotoka bali tabidi sasa angalie hali ya jua limezama hama limezama kwa sababu ya kuwa mtu ambaye kwamba aliofunga hawezi kufungua saumu yake mpaka hakikishe jua limefanya nini lime limezama na hiyo haija haikupatikana wakati alipokuwa chini ardhi na hauko juu pia jua limezama na hawezi kufungua saumu yake mpaka hakikishe jua limezama hata kama wakati wake katika saa yake inasema wakati wa jua limezama katika nchi ambayo kwamba alikuwa kabla kutoka kwenye safari au kabla ndegeli nipae likisafiri. Na mtu pia mfano mtu akikuwa katika ki, katika inchi fulani. Imma hiyo nchi ambayo kwamba inahusu yani ambayo kwamba usiku na mchana. Kwa hivyo huyo mtu itambidi ajizuie na kula na kunywa na vitu vyote ambavyo kwamba vinaharibu saumu wakati alfajiri itapoingia. mpaka jua litakapozama inchi ambayo kwamba utakapoishi inabainika usiku na inabainika mchana huyo mtu itambidi wakati wa mchana kimbainika kwake mchana ajizuie na hafunge ajizuie na kila chakula na kila kenye kuvunja saumu ajizuie wakati wa alfajiri imetokea limetokea mpaka wakati jua litakapozama maadama hiyo inchi anapoishi inaweza kutafautika bayna ya usiku na mchana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa hata -fajr, ana wa sharabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmus-siyama ila allayl. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametu halal shia tukule na tunywe mpaka itapokabainika alfajiri na usiku yani i bainike waibainike alfajiri umeingia umeingia imeingia alfajiri kwa hivyo wakati huu itambidi mtu ajizuie na kufunga Thuma atimu siyam ila al mpaka afunge mchana mzima mpaka wakati ambao kwamba jua litakapoingia na hiyo ndio rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia sisi au kutupatia ruhusa sisi waja wake Allah subhana wa Ta'ala baada kujua jua likizama ni wakati wa kula na kunywa na pia kuruhusiwa pia kwa wale ambayo kwamba wameoa waweze kutana na wake zao mpaka mba, jua, mba, mba, ingia, wakati ambao kwamba jua litafanya nini mpaka wakati ambayo kwamba alfajiri litapoingia sababu wakati ambayo kwamba alfajiri ikiingia ndio wakati wakuwa saumu inafa nini saumu so, inaanza Hiyo ni rahma Allah subhana wa Ta'ala ametuletea na kabla hapo walikuwa watu katika kabla kabla hiyo aya kuteremka ilikuwa hivi mtu zama za mtume Muhammad SAW wakati saumu so, imeanza ilikuwa mtu akiwa amefunga ikafika usiku wakati wa kufungua Akil, akilalatu akilala, akilala tu basi haitamnasa kukula wala kumkaribia mke wake mpaka tena aendelee na saumu mpaka wakati mwingine na hiyo hali ilikuwa ngumu sana kwa umma huu wa Kiislamu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta ubainifu huyo katika aya wa kuluu washrabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimu siama ila allayl na katika aya nyingine ambayo kwamba tutaisoma Kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema katika aya subhana wa Ta'ala uhilla lakum nis... leilat... Allah Subhanahu wa Ta'ala Ku... kurubia wake zetu katika usiku wa saum na kwa nini inapokelewa kutoka kwa kwa Baraa ibn Azib radhiya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kana ashabu رسول محمد صلى الله عليه وسلم والكو اصحاب متوم محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان رجلا صائما فحضر الافطار ليكون mtu akikuwa amefunga na wakati wa kuhudhuria فنام قبل ان يفطر اكلا لا قبل ان يفتح صومه ي لم ياكل ليلته حيتمصصك كلىه هوسيكه وته ولا يومه ولا مخانه وكيشوه حتى يمسي ماك جونينين لي نينغي وان قيس بن سرمه الانصاري نهو هو صحابي قيس, قيس, قيس هو رسل كان صائما لكونه مفunga فلما حضر ilipowletwa chakula ilipofika wakati wa kufungua saumu hatta emraatuhu faqala lahimjiya mke wake akamuuliza akamwambia aindaki taamun je una chakula qalat la akasema la walakin in faatulubu fa lak bali min intahada mahali nikutaftie chakula wakana yaumahu yaamalu na ilikuwa huyu huyu qais mchana wake alikuwa huwa fanya kazi fagalabathu ainaahu Ile uchovu wa kazi basi usingizi ukampata fajaatu imraatuhu akamjia mke wake falamma ra'athu kalat alibumuona mume wake ameshalala akasema khaibata lak taban taba, ni kama hasara kwako yani ni jamba kwamba ni hasara kuwa mtu akikua kwa mtu hakikuwa amefunga akalala kabla kufturu basi Haitampasa <coughs> kufungua saumu yake. Wakaana yaumahu ya amal eh, falamma ilipofika huyo ilibidi na saumu yake kesho yake mchana ilipofika katikati ya mchana ghushi alaihi aliweza kuzimia. Fa dhukira dhalika sallallahu alaihi mtume Muhammad sallallahu alaihi akaambiwa hili jambo akaambiwa kuhusu hali ya huyu Kais surma Sirma al ansari basi ikateremka hiyo aya wa kuduu wa hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr basi hiyo aya ikakuja ikaruhusu waislamu wale wanywe usiku mzima wa ramadhani mpaka utakapobainika uingie nini alfajiri na hiyo riwaya iko katika hadithi hiyo inapatikana katika uh, hadithi ya, katika kitabu cha bukhari Kuhusu hicho kisa ambayo kwamba inaonesha hali ya Waislamu wakati huo imuna alikuwa mtu akikuwa amefunga kabla kabla akiwa amefunga alafu akawapitwa na usingizi basi haitambidi kula chochote wala kumkurubia mke wake usiku huo na mchana ujao mpaka kesho yake jioni ilikuwa tayari ni hali ngumu sana kwa uislamu basi uislamu aya ikakuja ikahofifisha hiyo kwa hivyo muislamu wa wakatowote ajue yeye ameruhusiwa katika usiku wa saumu ni wakati ambayo kwa kama unaweza kula na kukurubia halali yako yote ambayo kwamba ilikuwa ni Allah Subhanahu wa ta'ala kama wanandoa na mengineyo. na hiyo ni neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa waja wake hadithi ya pili alhadithu athani fi ta'jilil iftar hadithi ya pili ni hadithi katika kuweza kuharakisha kwa kufungua saumu yani kufanya haraka kwa kufungua saum ikikua ikikua imefika wakati mtu anarahikisha صوم saum ansahab ibn sa'd radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu الله wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu alfitr rawahu al-bukhari wa muslim sa'd ibn sa'd Allah subhanahu wa ta'ala muridi anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam la يزال الناس بخير لا يزال الناس, لا يزال الناس من افعال التي تدل على الاستمرار Yani الفعل انه بالذوقamba inazumzia ina kwa kuendelea watakuwa wanazidi kuendelea La yazalu nnasu watakuwa watu katika خير ما اجل Wakiwa watakuwa anarakisha kufungua صوم Yani watu watakuwa katika خير hali ya kuwa akikua na ku, kuwa wao wana sifa ya kuwa rakisha kufungua saumu yao saumu yao ikifika wakati wa kufuturu. Tukiona katika hii hadithi ambayo kwa mimi imepokelewa na Bukhari na Muslim hii hadithi ni dalili wazi ya kuonesha adabu miongoni mwa adabu ya kufungua saumu. Adabu mna adabu nini al ya kufungua saumu? Naye adabu yenyewe ni nini? Ni mtu kuharakisha kufungua saumu wakati utakapoingia asicheleweshe na maana ya kuharakisha hapo wataajili ambayo kwamba imekuja katika hadithi ni maana yake jua kizama, tu likizama lishabainika tu wakati wa kufuturu umefika basi afungue saumu wala asiwe mwenye kuchelewa sababu kufanya kwake hivyo inaheri kubwa sana naye ni kuonesha kuwa kumfata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktidaa hey, bin nabi sallallahu alaihi wasallam na kumpenda mtume Muhammad sallallahu kwa hayo kwani Abu Huraira radhiyallahu anhu anapokea akisema anna Rasulullah sallallahu الله wasallam qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna ahabba ibadi ilayya ajjaluhum iftar walioja ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana ni wale ambao kwamba wanafungua saumu yao wanarahikisha kufungua saumu yao na hadithi yenyewe na hadithi yenye isnadi yake ni hadithu Hadithu hasan hadithi ambayo kwamba inakubaliwa kwa hivyo mtu anapofungua somo anapoharakisha kufungua somo anaingia katika mahabbatullah subhanahu wa ta'ala kumpenda Allah subhana, anakuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema waje ambao kwamba anawapenda sana ni wale waje ambayo kwamba wana kufungua Saumu yao na vile tumezungumza tukasema pia kufungua saum kwa kuharakisha kwa kufungua saum unafata una ittiba hadi nabii sallallahu wa wasallam wal amal bi fata, we, mafundisho au mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu wa wasallam na kufanyia kazi sunna mtume Muhammad sallallahu wasallam kwani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni sifa hiyo sifa yake kuharakisha kufungua saum kama anavosema Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu anasema Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu anasema tulikuwa wakati mmoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika safarini ilipozama jua mtume Muhammad akasema kwa baadhi ya watu e fulani hebu tutengelezee tutengelezee fajdah halala e tutengelezee e, tutengeleze, yani tuchanganyishie ni kama unga Aina chakula fulani unga kama inaka kama uji hivyo tutengelezie hiyo eh tutengelezie uuji Fakala ya rasulullah akasema e mtume wa allah bado wakati hujaingia mtume muhammad akasema tutengenezee akasema ya allah wakati bado tuongee tungeongoja tu kidogo wakati uingie yani uingie kidogo giza kidogo akasema mtume muhammad nenda ututengenezee kala akasema inna alayka nahara akasema bado kuna kana, kuna mchana kuna mchana bado mtume hosa sallallahu akasema nenda ukatengelezie akaenda katengeneza basi wakanywa akanywa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia hili neno Mtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia hili neno akasema idha ra'aytum al-laila qad aqbala minha huna mukiona usiku inatokea upande huu yani upande wa mashariki afṭara afṭara so Basi basī ndio wakati ambayo kwamba mwenye kufunga inampasa afungue saumu yake na hii hadithi ina imepokele, imepokelewa Na Bukhari na Muslim na pia imepokewa hadithi imepokewa kuwa mtu anapofanya nini anapoharakisha katika kufungua saumu yake hiyo ni miongoni katika sifa ya masifu sifa ya yani akh, min akhlaqi an ni tabia katika miongoni mwa tabia ya mitume Kuwa wao walikuwa wanaharakisha katika kufungua nini kufungua sawum yao kwani anasema Abu Darda radhiyallahu anhu anasema Abu Darda Allah subhanahu wa ta'ala muridhiye anasema thalathun min akhlaqi an yani vitu vitatu miongoni mwa tabia za mitume muham, za mitume walio tangulia Yani vitu vitatu ni katika tabia za mitume. Miongoni mwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwake mtume miongoni mwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akazitaja ni zipi? Ta'jilul iftar. Kufanya haraka kwa kufungua nini? Kufungua saumu. Wataakhiru ta'khirus suhur na kuchelewesha kukula chakula cha dako ya tatu wa wadha'u 'ala al-shimali fi al na kuweka mkono na kuweka wa kulia juu ya mkono wa kushoto wakati ambao kwamba wanaposwali Hiyo hadithi rawahu tabarani, e, a, imamu tabarani ame, fi al-Kabir Imam al-Tabarani ameipokea katika fikabil kama fi majma' al-zawaid nani hadithi marfu'un nani hadithi ambayo kwamba <coughs> Eh, vile muallif anasema mawqifu yake ni sahih na marfu' ina anasema marfu' ajapata yake lakini anasema hadithi ni sahih na katika Kuarakisha kufungua saum na katika kuharakisha kufungua saumu tupia tunapata sifa ya mukhalafatun lilyahud tunakhalifu na manasara ambayo kwamba alladhina nuhina an tashabbu bihim wala kwamba sheria imetukataza tusifananishe tusijifananishe na wao katika ibada zao na ada zao kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yazalu ad-din dhahiran ma ajjala an-nas al-fitra <coughs> itaendelea kukua iko juu ajala nasul fitra watu watakio kukua watakuwa na hiyo sifa ya kuweza kufuturu yani kufungua saumu yao mapema yani dini itakuwa itakuwa dini ambayo itakuwa juu na itakuwa na ghalaba ala ghairiha ala ghairi minal itakuwa juu ya dini zingini, Ma ajala nasul fitra watu watakuwa na sifa ya kufungua saumu yao mapema sababu gani? li anna alyahuda wan yuakhiruna sababu sifa ya mayahudi na manasara katika saumu yao wao huchelewesha kufungua nini? wanachelewesha kufungua saumu. Hiyo hadithi imepokelewa na Abu Daud na Nasa'i fi katika Kabiri katika kabir, kitab na Nasa'i na Ahmad wal Al-Bahiqi na na Hakim amesema hiki kitabu ahi hadithi ni sahihi katika sharti ya imamu muslim na ibn habban amesahihisha hii hadithi akisema hadithu sahih tukiona katika kuharakisha Iftaru hapa katika saum yani kuharakisha mtu anapowarakisha kufungua saumu yake ni taysiru alannas ni kufanya yani dini linapokuja kuturuhusu kuharakisha katika kufungua saumu imefanya uwepesi kwa watu na kuweka watu Mbali na sifa ya watu ambayo kwamba kuwa na ghuluu katika dini ama watu kuweka mzigo yaani uzito katika dini na mtume Muhammad sallallahu sallam ametuonesha adabu ambayo kwamba ilikuwa bora na pia hadabu ambayo kwamba tunajisifu tunajisoma kutoka kwa karni za maswahaba mtume Muhammad sallallahu sallam wasallam bila navyo imamu Bukhari الله سبحانه وتعالى رحمه انا اسمع وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس ابو سعيد يا صحابه aliweza kufuturu wakati tujua tu limezama jua وقال عمرو بن ميمون رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا ولكوا امر بن بن ميمونه ناسما كوا مساحبه ومتم محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا نسفه يكو واو وناحكش كفغوا صومهم ونا نشلهش ككلا دقهو نا ينبوكلوه دخلت دخلت انا على عائشه رضي الله عنها فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاه قالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله قلنا عبد الله بن مسعود قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد ابو كريب والآخر Abu, Abu Musa ajaraju Muslim Katika riwaya ambayo kwamba alitoa imamu Muslim inasemekana kuwa Hatia anasema kuwa aliingia yeye na masuruk wa, wa Aisha mkewe mtume Muhammad sallallahu alaihi yani baada mtume Muhammad sallallahu kufariki walimnjia Aisha na hao ni katika tabi'ina haku muona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimkujia Aisha wakasema ya umma almu'minin E eh, umu mimi mama wa walioamini rajulani watu wawili katika mas, watu wa masahaba mtume Muhammad sallallahu salam kuna watu aina wawili kuna mmoja anaharakisha kufungua saumu na anaharakisha ku, kuswali yani salatul maghrib na mwingine anachelewesha kufungua saumu na anachelewesha salatul maghrib Aisha akasema Ayuhuma ladhi yuajilul iftara wa yuajilus sala ni nani ambaye kwamba uharakisha kufungua kufungua saumu na anaharikisha kuswali swala maghrib akasema tuk, ak, tukasema Abdullah ibn Mas'ud yani yeye sahaba Abdullah ibn Mas'ud Aisha akasema kadhalika kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo ilikuwa alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya yani sifa ilikuwa ni sifa ya mtume huyo sallallahu wa na riwaya Abu Kureib akaongeza yule ambaye kwamba alikuwa kichelewesha uh, kufungua na kuchelewesha ku, uh, kuswali alikuwa ni Abu Musa eh, ash'ari kwa hivyo hiyo Aisha anatuonesha katika mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu sallam ni mtu kuharakisha kufungua saumu na mtu kuharakisha kuwai salatu al kwa wakati wake. Nikionesha tum wakati wa saum imefungua imefika kwa, kwa imefika basi Muislamu inampasa afungue huo wakati. Na swali e, na, na swali inakuja wakati ambapo kwamba mtu anaweza kudhani kuwa yule ambaye kwamba Amedhani kuwa jua limezama. Kwa na hakika jua halikuzama. akafungua saumu akidhani jua lishazama na ikambainikia jua halijazama, mtu kama huyu saumu yake iko sababu kwamba huyo mtu ni maadhurun. Ameingia katika wale wenye hudhuri itambidi tu ajizuie kukula akiwaambia eh, eh, wakati bado basi. Asile kwanza aongee paka wakati ufike mpaka jua lizame. Sababuni Huyu mtu anaingia katika hukumu ya nasi yan, hukumu ya yule ambaye kwamba amesahau na vile tunavyojua mwenye kusahau na mwenye kukosea katika kutokuelewa hukumu yao ni moja kama Allah subhana wa ta ta'ala alivyo sema rabbana la tu'akhidna in naseena au aqtana Allah Subhanahu ta'ala atusujukuli asituadhib asitu, asitu na jambo tukilifanya tumelisahau au tumefanya kwa, kwa, kwa kutokuelewa na hadithi ndiyo tulisoma hadithi iliyotangulia kwa mtu ambaye kwamba akila au amekunywa kwa hali ya kusahau mtume huyo salaam alisema hatimie saumu yake kwa hivyo huyu ambaye kwamba akila akafungua saumu yake kidhani wakati umefika na wakati haujafika huyo mtu kama huyo itambidi akikumbuka to wakati bado basi ajiziwie kula aongee paka wakati wingie lakini saumu yake Allah saumu yake itakuwa ni kwa sababu ameingia katika hukuma adhuru na ni ni kusahau na kusahau ni katika katika watu ambayo kwamba maadhurinin ambao ambayo kwamba wanakubalika kisheria na kikuwa amesahau basi hatalipa, hata lipa hataambiwa halipe hiyo saumu baada ya ramadhani kwa sababu yeye sababu ye, alifanya, kwa, kwa kimakosa, alifanya kwa kimakosa hakoelewa alifanya kwa kimakosa hakoelewa kwani imepokelewa an Asma bint abd albakarin radhiyallahu anha kalat, na kutoka kwa Asma binti yake Abubakar Allah Subhanahu wa ta'ala muridhi amawridhi watu tawili قال افطرنا على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuwa tulifungua saumu yetu wakati wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ilikuwa nizama za kuna mawingu tukidhani jua limezama kisha baadae kuja kuchunguza kweli jua limefanya nini limechomoza katika hii riwaya inapokelewa katika riwaya kwa riwaya inapatikana katika imepokelewa kwa kwa kwa, kwa ametoa Abu a, nani, Bukhari riwaya kwa Imamu Bukhari kuwa asmaao wanasema Kuwa wao waliweza kufungua Saumu katika zama za mtume Muhammad SAW siku ambayo kwamba kulikuwa Kuna mawingu wakidhani wakati huo kulikuwa na mawingu kisha ikabainisha jua limetoka na walikuwa katika hukumu ya maadhurinin kama vile ninavyopokelewa pia kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala amrehemu anasema mwanachuoni huyo wa yadullu ala shay'ain hii inaonesha mambo mawili annahu la la ma al takhir ila ayataqana al-ghurub hay katika hima, katika maneno inabainika vitu vili kitu cha kwanza si Siyo sunna wala haipendekezi wakati wa kama kutakuwa na mawingo ataaakhir ila an yatayakana alghurub kucha mpaka kuhakikisha kuwa jua limezama fainnahum lam yafalu dhalika kwa an wao hawakufanya hivyo walam miamuruhum bihi nabii sallallahu Na wa wasallam namtumuhus sallallahu alaihi wasallam hakuamurisha wa, haku wa, wa sahaba tuma nabiyihim aalam wa atwao na sahaba pamoja na mtume wao wanajua zaidi na walikuwa wanam ogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na kumti mtume wake zaidi kwa mambo habari yote ikiwaijia na na, tuku, na pia mambo mengine ya pili la yajibul qadaa haipasi kulipa saum haipasi kufanya nini kulipa saum kwa watu kama hao fa ina nabii sallallahu alaihi lau amarhum bil la sha'a dhalika kama mtume Muhammad sallallahu alaihi kuwa walipe hiyo siku ambayo kwamba walikula mapema kufungua mapema basi ningikuwa imeneenea na ingetufikia habari ya kuwa walifungua na mtume Muhammad sallallahu ame amewamurisha walipe hiyo siku na maadama haiku, tuf haiku tufikia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi amewamurisha siku basi dalili ya kuwa mtu kama huyo hawezi kulipa hiyo siku kwani aliambiwa Hishamu ibn Urwa ا ا بن اوروا الله عليه اامبيوا kuwa umiru بالقضاء umiru umiru bilqada je alikuwa kiulizwa swali je waliamrishwa walipo walipofanya nini walipo walipofungua saumu waliamrishwa walipe qala akasema aw abud aw abudul qada kwani min alqada ja'a liqani lazima yalipe yaani maana yake kuonesha kuwa haikukua katika kulipa qila Hushamu qala dhalika bi ra'yihi katika qaul qalu anbiwa ali paambiwa min min urwa umira bilqada ja'a li'amurisha alipwe Walipe yalipe yaani yalipe yalipo yalipo fungua قال او بعد من القضاء ينهى kibainisha kuwa si ni jambo hili ilikuwa ni lazima walipe sababu wamefungua mapema kan kama hisham ibn urwa aliweza kubainisha kuwa ilikuwa lazima ilipwe na ilijibiwa kauli ya hisham hisham kuwa ii kauli yake alisema kwa rai yake lam yarui idhalika fil hadithi wala hakupata a aikuwa aiku, na hadithi yote ambaye kwa alijaribu kusema kwa, kwa, kwa, kwa, kwa rai yake na inabainisha kuwa annahu lam yakun indahu bidhalika ilmun hakukuwa na ilmu wala ma'rifa kuhusu hiyo mambo kama kala nasema samiitu hishaman kala. E, kama anabosema ma'maran ma amepokea anasema samiitu hishaman qala ishamamesema la adri aqadha amla riwaya nyingine inapokelewa kwa ishamu binur wa anasema suji kama walilipa suji kama walilipa ama hawakulipa zakar hadha wa hadha anhu anhu al-bukhari imam bukhari pia alitaja hiyo na haditha ambayo kwamba imepokelewa kwa mama fatima binti al-mundhir asma anasema imepokelewa kwa Hishamu bin Anabihi urwa annahum lam yu'maru bil qadha wa urwa a'lam min ibnihi kuwa imepokelewa kwa urwa ambayo kwamba anasema kuwa hakika mama yake hawakuamrishwa kufanya nini kulipa na urwa bila shaka anajua zaidi kuliko mtoto wake kwamba alikuwa akisema oh, wanalipa kwa hivyo uh, Allah alam na vile muallifu ame hapo na kuwa utakaposahau kusahau sio kwa kukusudi ukafungua mapema basi itakubidi it, it, it, itakubidi uzizuie pao kuhakikisha wakati umeingia na hutalazimika kufanya nini kufungua huo wakati Hita kulazimika kufanya uh, kulipa huo wakati haitakulazimu kulipa hiyo saumu baada kumalizika saumu yule ambaye kwamba atakuwa amefungua saumu yake yakidhani wakati umeingia kisha kambainikia kuwa wakati hujaingia ingia aitabidi ajizuie mpaka wakati uingie na hata lipa hatafanya nini hata lazimiwa hata ala saumih Haita lazimu yeye kufunga kulipa saumu yake baada ya ramadhan na alhamdulillah katika zama zetu za sasa sikuizi tuna tuna saa ambayo kwamba imithbitika kuonesha wakati na vitu vingine vingi sana ambayo kwamba tunaweza kutegemea ku, kutudhibitishia kuwa wakati umeingia ama wakati hujaingia lakini asli pia hatuwezi tukategemea hizo masaa na nini 100% au tukategemea muadhin 100% kwa sababu kuna wengine kuwa wanachelewesha na wakati bado ikibainika kwako ku wakati umeingia basi inabidi muislamu afungue saumu yake mapema na hafanya hivyo na akisahau basi haiku katika hukumu katika hukumu wale wa anakubaliwa kisheria ajizuie paka wakati uingia na si wamefanya hivyo kwa kusudi sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni alamu alghuyub Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu mtakombe katika nafsi yetu iwe mefanya kwa kusudi umefanya kwa kutokufanya kwa kusudi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi zaidi Alhadithu athalith Hadithiyatatu ad-du'a'u 'inda al-iftar 'inda al dua wakati wa kufungua saumu دعا وقتي وقت فك صوم يعني وقت ان انضطتك فك صوم دعاء غني ستسمى ينبندك بلا شك ان جاء يطلب دعاء حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعواتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوه المظلوم Sahih Tirmidhi Ibn maja wa huwa hadith hasan Abi Hurairah anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam. anasema thalathatun la turaddu da'watuhum Watu aina tatu Sampuli tatu wanapoomba Allah subhanahu wa ta'ala du'a zaw yani zinakubaliwa moja wa kwa moja mtu wa kwanza al-imamul al adilu kiongozi ambaye kwamba ni muadilifu al-imamu al-adilu kiongozi ambaye kwamba ni mwadilifu was-sa'imu hina yastiru na mtu ambaye kwamba aliyofunga wakati anapofungua saumu yake akiomba dua yake Allah subhanahu wa ta'ala anakubali moja kwa moja wa da'watul na dua ya mtu aliyodhulumiwa anapoomba anapo, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua ya mtu aliyodhulumiwa na hii hadithi imepokelewa na imamu Tirmidhi Ibn Majah wa hadithun hasan Ashahidu hapo katika hii hadithi was hina yastiru mtu aliyofunga wakati ambayo kwamba anafungua saumu yake anaomba dua yake kwa sababu ni wakati mzuri sana na muhimu sana kwa kukubaliwa dua ya mja tukiona katika hii hadithi ni dalili ambayo kwamba wazi inaonesha kuwa inampasa mtu aliyofunga haweze Kuta, kupata fursa kuchukua fursa wakati huu wakati ambayo kwamba anafungua saumu zake saumu yake na wakati hizo kwa nini hizo wakati ambao kwamba za ijabatul adua miongoni mwa wakati ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nakubali dua ya waja wake basi aombe dua ambayo kwamba anapo anayotaka aombe khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amuombe aombe Allah subhanahu wa ta'ala maghfira sababu hiyo ni wakati ambayo kwamba ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua Kwan Abdullah bin Amr ibn Asin radiyallahu anhuma Abdullah bin Amr ibn Asin radiyallahu anhuma anasema qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah rehma ya Allah na amani zi muende inna lis-saimi inda fitrihi la da'awatin ma turaddu mtu ambaye kwamba mwenye kufunga wakati ambapo kwamba anafungua saumu yake ana dua ambayo kwamba hairegeshi akiomba dua hairegeshi qala bnu abi muleykata ibnu abi muleyka anasema tubisamitu abdullahi bna amri yaqulu nilimsikia abdullahi bn amri yaqulu idha aftara nimesikia abdullahi bn amri anasema wakati ambayo kwamba huyu anapofungua akifungua saumu yake aombe alisema nilisikia akisema hivyo ala anasema abdullahi bna abi muleyka anasema sami'tu abdllahi bn amri abdllahi bn amri ni sahaba انا اسمع من مسكيه الله بن عمرو انا اسمع اذا افطر انتك يكون مفو انا مفو صومه ياقه يا همب هذه اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي عتىو امب هذه الدعاء كيسمع اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي hadithi ambayo kwa imebukuelewa na ibn Maja na Hakim na Ibn Sinni na hiyo hadithi sanadi yake ni sahih anasema kuwa nimmsikia Abdullah ibn uh, Abdullah ibn Mulaikah anasema alimsikia Abdullah ibn Amr akisema wakati mtu akifungua saumu yake aseme Allahumma ewe Allah ewe Allah mwala wangu inni hakika mimi as'aluka na kuomba wewe Birahmatika kwa rehema yako alati ambazo, ambazo ambayo kwamba wasa at kulla shay'in ambaye ameshinda kila kitu antaghfira li unisamehe dhambi zangu yangu li unisamehe madhambi zangu kwa hivyo anasema alimsikia akisema aki anaomba dua kama hiyo wamimi msahabu kadhalika yanقولa inda fitrihi na pia miongoni ambayo kwamba inapendekeza ina mtu anapofuturu anapofungua saumu yake aseme aumbe yudwa ambaye kwa amepokelewa na Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anapokea anasema qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu idha aftara. mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema wakati ambayo kwamba anapofungua alikuwa akisema wakati ambayo kwamba idha aftara akikuwa amefungua mtume Muhammad sallam alikuwa kisema wakati ambao alikuwa amefungua alikuwa akisema nini dhahaba ddamu wattlat alurooq wa thabata wa thabata wa thabata الله inshaallah dhahaba ddamu wattlat alurooq wa thabata alajru inshaallah antum muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba hiyo dua anasema dhahaba وابطلت العروق نميشيبا يعني مشيبا ميلي يا يميلويكا نا yakula ma kwama mtu amekula vinieleweka vimeleweka وذاب الاجر ان شاء الله نا ان شاء الله ujura emethibitika yani ujura ujura wa mtu alio aliofunga dhahaba dhamu yani وصبت الاجر ان شاء الله نعجوره يمدثيكا ان شاء الله يعني اجره يصوم مكبالك صوم ان شاء الله يو حديثي ميبوكلي على ابو داود والبيهقي والحاكم وابن السني ن دارتنينا انسمي هيو حديثي هيو حديثي ني حديث سنادي حديث حسن ني حديث ابويا كما حديث حسن yeye miongoni ma madua ambazo kwamba mtu anaweza kwa kuomba dua yoyote akiomba lakini dua ambayo kwamba imethibitika kwa Mtume Muhammad salam ni miongoni mwake ni hiyo dua dhahabadhmu al wattala aluruk wa thabata al inda, insha Allah ama dua ambayo kwamba imeenea sana kwenye vitabu ama wengine kwenye makaratasi ma wakiandika allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala aftartu kwa hakika wanachoona anasema haijathibitika katika njia sahihi kuwa ilipo kwa ilipokiwa kwa mtume Muhammad saw alikuwa akiomba hiyo dua akisema Allahumma inni ilaka sumtu wa bika amantu ala riski kaftaratu kwa ye kwako kwa nimefunga na kwa, kwa nimeaamini nimea wala wa riski kaftaratu kuna karisiki yako nimefungua Dua yote wanaweza kuomba dua kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka maghfirah na mengine lakini kunasibisha hiyo kaulu kwa kuwa mtume Muhammad saw alikuwa kifanya hiyo hii haikuswihi vile wanavyoona wanasema wale kuwa hii haikusii kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa hiyo dhahaba aldamu wabtala al Wathabata wa al thabata alajr Allah hila haikusii ama kuna ikhtilaf katika sihha yake Kwa hivyo mwenye kufunga mwenye kufunga inampasa ajitahidi sana ayaktatim ayaktani ma hadha ajitahidi sana kuweza kupata fursa na kupata fadhila katika wakati amuombe Allah Subhanahu wa ta'ala moyo wake uko hadhari kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na ana kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala atamjibu atamjibu waka, atamjibu dua yake wakati ambao kwamba anatarajia ndio wakati ambao kwamba vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wakati ambao kwamba dua ya mja unakubaliwa anayeka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ile arudia dua sana sana kiomba wakati kama huo akielekea kwa dua kwa mtumwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mtumu Muhammad sallallahu wa sallam inna lillahi utaqaa fi kulli yaumin wa leila yani Allah Subhanahu wa Ta'ala malaika hadi kuna watu ambayo kwamba anawaokoa kutoka katika moto wa jahannam katika kila siku na usiku wake Likuli عبد منهم دعوه mustajaba Kila مره katika wao ana, ana dua akiomba dua inakubaliwa dua inakubaliwa hadithi yamepokelewa na imamu Ahmad na isnadi ya hadithi ni isnadun sahih yani hadithi ni hadithi sahih kwa hivyo unaomba dua unaomba dua kitarajia Allah subhana wa ta'ala akukubalie na usijakaa waomba ukaomba mfano akasema ndio wakati wa kuomba dua Wacha wataniomba Allah subhanahu wa ta'ala nataka gari nataka suji basi nataka suji nini kisha ukitarajia kesho yake gari lije la Allah subhanahu wa ta'ala anapokupatia anapoku imma imma atakulipa katika hiyo hiyo ulioomba ama hakulipe katika njie ambayo kwamba utaelewa ama akuzuie kupatia kwa, kukupa hiyo akupatie badala yake kwa sababu ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi. Kwa mtume Muhammad صلى الله عليه ametueleza dua na dua muhimu sana ni kumomba Allah Subhanahu wa ta'ala akusamehe madhambi zako, na Allah subhana wa ta'ala kujalie miongoni mwanini waja awe peponi na kuepusha na moto. Hiyo kitu kubwa sana ambayo kwamba tunatafuta katika maisha yetu kwa sababu maisha ya dunia ni maisha madogo sana ni watu ambao kwamba maisha ya udanganyifu lakini akhira ni khairun wa abuqa, ni maisha ambayo kwamba ndio bora zaidi na maisha ya kuishi inapokelewa kaabi umama radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala abu umama Allah subhanahu wa ta'ala pia nasema, amesema mtumo mahaus sallallahu alayhi wasallam lillahi 'inda kulli fitrin wa Allah subhanahu wa ta'ala hadi kwa kila wakati ambao kwamba watu wanapofungua saumu yao kuna watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaokoa kutokamana na moto hadithi imetupokelewa na Imam Ahmad na hadithi Isnadi yake haina Vile muallifu anasema isnadi yake la ba sabi yani isnad ambayo kwamba inakubalika hadithi ambayo kwamba inakubalika kwa hiyo ule mtu ambaye kwamba atamuomba Allah subhana wa ta'ala mje akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo ambayo kwamba ikhlas kwa Allah subhana wa ta'ala na kwa dua ambayo kwamba inakubalika kisheria na hali ya amefunga hakuna sababu ya kuwa dua yake itakuwa mizulia Maadama huyo mtu akikuwa amepukana na kukula haram na mifano yake fa huyu mtu kwa mtu hakika ana haki Allah subhanahu wa ta'ala insha aki Allah ta akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu sabau kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kuwa mja akimuomba atamjibu vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahi yuha al-mutawassil salam hazungumzi katika matamani yake sipokuani wahi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anampatia wahi katika hiyo na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema kwenye kitabu chake kitukufu wa idha sa'alaka 'ibadu 'anni fa inni qarib Atakapokuliza mjao mja wangu ama waja wangu kunihususu mimi a, mimi niko karibu sana wakati kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi niko karibu sana wakati ambao kwamba mjao wangu anaponiomba basi wajitahidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah subhanahu wa ta'ala wat, wat, atajibu na kwa sharti pia wao wa na sifa wa muamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ndiyo, kila kitu na Allah e, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa kufanya kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala ameweka ahadi kuwa watakuwa katika miongoni walio walioongoka wali kwa hivyo mtu anapoomba dua amuombe dua kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas bila shaka epukane na mambo ambayo kwamba makatazo ya Allah Subhanahu wa ta'ala na epukane na mambo ambayo kwamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala vitambaye Allah Subhanahu wa ta'ala amekataza kwa kuzungumza au na kuko, kwa kitendo na Allah Subhanahu wa ta'ala katika iyo na kwake katika dua awe sana anarejea kwenye dua na amuombe Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala msamehe hasa katika mwezi huu ambao kwamba ni mwezi wa fadhila na ni mwezi wa Ramadhani katika miongoni mwa miezi mitukufu ambaye mwezi huu ni mwezi tunaita msimu mawsimu ibada ni mawsimu min mawsimi ibada ni katika msimu na ni ni, yani ni ni wakati wa wa ibada na mwenye kufunga ajitahidi Aipukane na katika wakati wa kuomba dua kuingia katika maneno ya Kila wakala kama vile mwandishi anasema apukane na maneno ya kama kusengenyana kuingia katika mambo ambayo kwamba kwa hayaimfaidishi him, him, ili asijaka akap, akakuwa mbali na, na yani huo wakati ukampita kwa sababu hiyo ndio wakati ambayo kwamba kwa utakuta baadhi ya watu wanajiingiza katika mambo watu wanasubiri kufuturu Ama kufungua saumu yao kwa dakika ileyo chache kuna wengine wanazungumza qila imesemekana hivi na hivi na huyo wakati ambayo kwamba inampasa mja awe sahihi anamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua mikono yake anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwani ndio miongoni mwa wakati ambao kwamba ni muhimu sana kwa mja kujitahidi kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe madhambi na kumufirishia zambe zake na kumuingizia kumuingiza katika pepo pepo yake Allah wa ta'ala na kama vile tulivyozungumzia katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwenye kufunga hawe ni mtu ambaye kwamba hasa hasa katika mwisho mwisho wa, wa mchana kama baada Asiri nini ajitahidi sana anasoma Qur'ani anafanya dhikri anaomba Allah subhanahu wa ta'ala na Ajilazimu lazimu kama yuko kwenye msikiti hawe kasi wakati kama, uu, kama hana sababu asiye mtu wenye kutoka iwe aombe mpaka Allah mpaka ile wakati wa itakapofika wakati wa, wa wa kufuturu itakuwa inshallah biidhinillah amefika katika wakati ambao kwamba ye anachuma wakati muhimu sana wala sipoteza wakati kama huu sana sana kama wengine anapoteza kwenda kukoa kwenye vikao ambavyo kwamba hayana faida kuzungumza katika vitu ambavyo kwamba haina faida bali kwake ajitahidi sana katika hiyo wakati hasa katika wakati wakati, wakati, wakati wa Ijumaa na sababu wakati wa Ijumaa mwisho wake ni miongoni wa mwisho wa, wa, wa, wa vile ambao wanaviona katika mwisho wake miongoni mwa mwisho wa mchana wa mwezi wa Ramadhani yaani ya, katika siku ya Ijumaa mwisho wake ni katika miongoni wa, yaani jioni yake eneo katika miongoni mwa saa ambapo kwamba inatarajiwa nyomengeno wakati ambapo Allah Subhanahu wa taala kumkubali mja wake vile Mtume Muhammad sallallahu alisema na hakutaja hakuta saa wakati gani huo lakini baadhi ya ulio mama wamehimiza na wengine wamehimiza sana wakati huo wa jioni jioni utakuta baadhi ya watu wanatoka kwenye nyumba kama muallifu anasema wanaweza kuona baadhi ya watu wanatoka katika anatoka nyumba yake baada ya asiri kaada yake anaenda kwa haja na anawacha, anaenda kwa shughuli zako labda kwenda kuona mpira kwenda kupiga matembezi nini anawaacha kusoma Qur'an anawaacha kufanya dhikri ya Allah Subhanahu ta'ala kumtaja Allah Subhanahu ta'ala na huyo mtu kubwa sana anampita na fadhila kubwa sana na mpita mpaka inapokuja fika wakati muadhin anadaadhinia wakati wa iftar na huyo mtu anamkuta wakati mwingine kuko barabara ndio kwa anarekea nyumbani anakuja hali ya kuwa yuko kwa mbio anakimbia kuja kufuturu ya kumuomba Allah subhana wa Ta'ala amesahaa kusoma Qur'an amsomo amesahaa kufanya idhka, adhkar unakuta mtu kama yeye saumu yake anakosa hizo fadhila kubwa sana ambayo Allah subhana wa Ta'ala ame ametupa sisi waja wake Kwa hivyo inampasa mwenye kufunga ayurattiba lisana hu dhikrillah ta'ala wa duahe mwenye kufunga inampasa Awe daima e, a, mlo wake uwe daima iko rutban bidhikrillah subhanahu wa ta'ala yani uwe ni, kila mara inataja Allah subhanahu wa ta'ala ina mtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika mchana mzima wake wa somo ramadhan sababu hiyo ndiyo miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na inamjalia insha Allah kwa idhnillah tbaraka ta'ala فيما ظنت الاستجابه لدعائه yani madhanna sana sana miongoni mwa sababu ambapo inaweza yake inakubalika sababu mdomo wake mchana mzima alikuwa ratban ilikuwa laini tu kumtaja Allah subhana wa ta'ala na hiyo ndiyo inampasa muislamu mwenye kufunga katika, mcha, m, katika mchana mzima alikuwa hivyo kwani imekuja imepokewa ijaba ya dua ya mwenye kufunga bila taqeed imekuja katika ijaba ya mwenye kufunga yani mwenye kukubaliwa ku, kuomba dua akikuwa amefunga imekuja bila taqeed biwaqti liliftar kuna dalili ambayo kwamba imekuja pia ikaonyesha kuwa sio wakati wafutari peke yake kwa mwenye kufunga ndio wakati ambao dua yake inakubalika. Anaweza wakati wote. Lam yakun muqayyadan fakat, kuna hadithi ambayo kwamba imekuja takyid katika hiyo wakati kama ile hadithi ambayo kwamba tumeizunguzia katika mlango. Lakini kuna hadithi kuna dalili nyingine ambayo kwamba vile ile ilikuja kuonesha wakati wowote mwenye kufunga, kufunga. kimomba Allah Subhanahu wa ta'ala dua yake niweza kubalika. قصا ابو قمينا بوكله وهو ابو رضي الله عنه عن قال ابو هريره نسمع الله سبحانه وتعالى مرضينا نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسمع متى الله سبحانه وتعالى ثلاثن ثلاث دعوات مستجابات ثلاث دعوات مستجابات كنا دعاء اين ثلاثه تنقبلوا يعني دعاء اين ثلاثه تنقبلوا دعوه الصائم دعاء يا kufunga kwa hivyo imekuja moto la ghaira mukayyad mwenye kufunga wakati yote kwa kwenye kifungo chake dua yake inakubaliwa huyo mtu sio mukayyad katika funga yake wa da'watul madhlum na dua ya mwenye kudhulumiwa wa watu ni musafiri. na katika hii hadithi pia umetaja mtu mwenye kusafiri dua yake miongoni mwa ambazo kwamba zinakubalika nyonowana sana sana watu wanasema duaombe ukiwa mwenye safari kwenye safarini usitusahau kwa dua usitusahau kwa dua sababu sababu hawa ni miongoni mwa watu ambao Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi ni watu ambao kwa dua zao zinakubalika hii hadithi hii hadithi kuna, kuna, kuna baadhi ambayo kwamba wanaviona meizumzia katika ameweka katika dhaafa lakini mualif anasema kutokamana na njia zake na njia nyingine ina hadithi katika njia zingine imeonyesha sanadi ya hiyo hadithi ni yani kupokeza katika hiyo hadithi ni sahihi kama vile alivyotaja Sheikh Albani katika kitabu chake cha sahiha kuwa hiyo hadithi ni Ibn rahimahullah ta'ala anasema Ibn Khuzaimah Allah subhanahu wa ta'ala anasema babu akitaja babu dhikri babu dhikri istijabati llahi azza wa duaa as -suwam. akitaja katika mlango wake anasema babu yani mlango wa dhikiri istijabati llahi azza kutaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nakubali duaa as-siyam duaya waliyofunga fitri min siyamihim eh, akasema ila fitrihim min siamihim ja'alana Allah minhum mpaka wakati wa kufungua kwao saumu yao Allah subhanahu wa ta'ala atujalie alitaja katika kitabu chake cha sahih ibn huzaima akitaja akitaja hiyo hiyo nini akitaja hiyo dua akitaja akitaja yani akitaja yana mlango akitaja mlango ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubalia dua ya wale ambao kwao wenye kufungua mpaka atakapofungua saumu yao Allah Subhanahu wa ta'ala atujalia ming'omo. inathibitisha yani, kuwa akithibitisha katika hiyo nani kuwa mtu ambayo kwamba yuko kwenye saumu yake Allah subhana wa ta'ala anakuwa mwenye kukubali dua yake mchana mzima mpaka atakapofuturu. Kisha baada ya kusema hivyo thumma saqa haditha bihuraira al-mutaqaddima bilafzi as-saahim hatta yaftur. Aliposema hivyo kisha akaleta hadithi ambayo kwamba iliyotangulia miongoni m wake aswaim hata yiftir, mtu atakayekuwa amefunga mpaka atakapokuwa mpaka atakapofungua saumu yake yani dua yake itakuwa inakubalika kiomba mpaka atakapofungua saumu yake na hivyo hivyo alifatilia njia yake ibn Hibban katika kitabu chake cha sahihi ibn Hibban hiyo rai e, katika katika hiyo njia kwa hivyo ni kuonesha kuwa kuonesha kuwa hadithi kuonesha kuwa mtu akifunga akifunga sio peke yake wakati kufungua kufunga saumu peke yake bali mchana mchana mzima awe tu kwa dhikri ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mtaja Allah Subhanahu wa ta'ala na kiomba dua wakati ni wakati ambao kwamba yeye amba amba anakubaliwa dua yake Wakata hali ya kuwa yuko kwenye katika saumu yake Allah Subhanahu wa ta'ala tujalie mbinguni mwao Tukiana katika hadithi ya nne ambayo kwamba inasema amba mayustahabbu ma aliftaru alai vila biokamba inampasa mtu afungue naye yani inapendekeza kisunna inapendekeza mtu aweze kufuturu naye akifungua saumu yake ni kitu gani kwamba kwamba kinapendekeza afungue naye saumu yake al-ana sibni malik radhiyallahu anhu qala فإن لم يكن تمرات حصا حصوات من ماء فواه احمد وابو داود والترمذي وهو حديث حسن ي حديث ي حديث لبوكليوان انس بن مالك رضي الله سبحانه وتعالى ويندى انا سمعت ان محمد ص الله عليه وسلم على, على رطبات الikuwa unapofungua صومه yake izo kuna tende ambayo kwamba ni tende soft ambayo kwamba sio ile ambayo kwamba imekauka ime, ime yani katika rutabati katika hizo tende alikuwa kitumia hizo tende za rutabati tende soft ambayo kwamba sana sana, sana hazipatikani katika eneo zetu za huku sana sana kwa hao ni tende ambazo kwa zinatolewa kwa miti zinati, Zinaliwa au sas nyingine wakati mwingine na inaweka kwenye friji ni tende soft ambayo kwamba bado ijakauka kwa hivyo mtume Muhammad sala amelikuwa akitumia hizo tende akifungua saumu yake. Fa illam yakun rutabat kama hizo rutaba za rutabi zazipatikane Kwa hivyo mtume kama asipokuwa hiyo tende ajapata hizo tende anatumia hizo tende za kawaida ambazo tunazitumia hizo zilizokauka. Fa illam yakunta maratun kama sio tende hasa hasawati mimmai basalapiga tama za, za maji anakunywa maji. Yaani atakula tende Asikikosa tende ya rutab. Tende ya kawaida kikosa tende ya kawaida anatumia nini? Anatumia anakunywa maji. Ndio kifungua chake cha kwanza kifungua kifungua nini? So, yake. Kwa hivyo tukiona kwenye hadithi ina dalili kwa miongoni mwa adabu ambayo kwamba inampasa kwa mtu ambaye kwamba amefunga a aweze kuiga kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo adabu naye ni kufungua kabla salat almaghrib. Ni sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi kabla salat almaghrib. Na hiyo ishara pia inaonesha katika dalili ambayo kwamba wazi kwa kuharakisha kufungua sababu Mtume Muhassalamu alikuwa kufungua kabla magharib. Na pia katika mafundisho ambayo kwamba tunajifundisha katika hii hadithi kuwa Mtume Muhassalamu alikuwa kufungua katika hii tende aina ya, ya rutab ile tende ambayo kwamba kwa bado ni soft beach softi, e softi. fa lam yatassar aftara ala tamra Sipo hiyo basa anatumia e, tende iliyokauka Nasipopata basi anafungua ana, ana na kutumia maji inapokelewa kwa salmani bin amri al anasema alikuwa mtume muhammed saw lisema idha afta qala idha aftar, aftar ahadukum falyaftir ala tamri yoyote mmoja akitaka kufungua saumu yake Afungua saumu yake kwa kutumia tende fa in, innahu innahu baraka hiyo ni baraka fa lam yajid fala al-ma tende basi atumie maji fa innahu tahuru, basi ni tahara atumie tende afungue tende afungue kwa kukula tende asipopata tende basi sababu tende ni baraka asipopata tende akunyo, a, afanya nini akunywa maji maji kwani maji tahara hiyo hadithi imepokelewa na, na, na Tirmidhi na mesema imamu Imam Tirmidhi hadithi ni sahihi alipokea hii hadithi katika kitabu cha kitabu siyam hiyo inataonyesha fadila ya kufungua na, tende. na hadithi nyingine ambayo kwamba inapokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema qala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha afṭara nbt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakua akifungua bada bi anaanza kwa <coughs> kufungua kwa tende hadithi ambayo kwamba pia ni hadithi inapokelewa ni hadithi ambayo kwamba ni sahih na inapokelewa kwake tena anasema radhiyallahu anhu Anas uh, kwake radhiyallahu anhu bin Malik anasema pia qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa mara, Anas bin Malik anasema radiyallahu ta'ala muendea anasema maraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yusalli hatta yaftira wa ala shurbati min ma'i sijai kumuona mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam qad tun yani abadan Anas alikuwa sallallahu na mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam Anas anasema Uh, akiswali kisuali kabla kufungua kufungua saum hata kama afadha hata kama ni kukunywa tu maji atapiga tama la maji lakini hawezi kuswali kabla kufunga, kufungua nini kufungua kabla hawezi kuswali kabla kufungua saum hii kuonesha miongoni mwa kuharakisha kwa kufungua nini kufungua saumu na. na pia Tunapata kwenye hadithi ambapo anasema e, e, e, ala wakati kwamba mtu ambapo kwamba anapotumia hadithi imekuja imetaja kutumia tende au kukunywa maji peke yake e, muallifu anatupatia baadhi za faida kwamba kwa za kidak kimatibabu inapatikana hapo kwa sababu faida ya kimatibabu kwa mtu anapofungua kwa nini hafungue kwa tende na kwa nini hafungue kwa nini na kwa nini hafungue kwa maji Anasema katika faida kimatibabu wakati ambayo kwamba tumbo ambayo kwamba mfuko wa kubeba chakula unapokuwa umekauka kwa sababu kuwa kukosa chakula kwa hivyo huo mfuko unakuwa uko tayari kuna unaongoja una chakula unaongoja chakula akasema inapokelewa kwa Ibn Qayyim wa rahimahullahu ta'ala mwanachohooni akisema wa fi fitri nabii sallallahu alayhi ala rutab au ala tamr au alma'i tadbirun latifun jiddan qamtu muhammad sallallahu alayhi wasallam kwake kwa kufungua kwake sawm kwa kutumia rutab ya ina tende yu, au tamr au tende au mau au maje kuna yani kitu latif jiddan yani kuna kuna, yani kuna, kuna zingatiao ambaye kwamba tunaweza kuzingatia katika hiyo katika hiyo kufanya hivi muhammad sallallahu alayhi gani fa inna sawm yukhli'ul ma'idah sawa mtakifunga basi mfuko wake wa chakula unakuwa kavu kutokana na na chakula mfano kama cha, cha, cha, cha mchana basi nani yake hiyo maini yake haipati kitu ambacho kama inavuta itaingia kwake na kuifanya iwe ni au ambayo itavuta kuifanya iwe ni yenye nguvu au mwili wake kuweka nguvu kwenye mwili yake ama hiyo glukos na glucose yatende inakimbia haraka sana kufika kwenye nini akikula kwa kufungua kwa glucose ya tende inakuwa haraka sana kukimbia kwenye nini kwenye maini, kwa ini yake na inakuwa inapendekeza sana kwa wake kufanya hivyo hasa hasa wakati ambayo kwamba akitumia tende kama ile ambayo kwamba ni rotab ile tende rotab glucose yake inakuwa na haraka sana kumingia kwenye mwili yake yani inakubalika na inaikubali sana na ninampatia nguvu kwa haraka sana kwenye mwili na akikosa tende na akikosa atende atende ama ile glucose atende fa in lam yakun fahasawatu hasawatun min alma'i tutfi'u lahib alma'ida wa hararatu alsawm akikosa tende akitumia maji basi maji in na yani maji inazima hile nani ile labda mjoto na moto ila Yakuwa kuwa yeye amekosa kukula chakula kwenye katika yani ndani yake imekosa chakula kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mfuko wa chakula kwa hivyo hapo nakuta ina, inakuwa inakuwa inakuwa ni nini inakuwa yani inakuwa ya maji inakuwa inamanda kwa ku, ku, ku, kuanza kukula chakula na kwa kuweka chakula kwenye tumbo tayari kwa, kwa uchache e, Ibnu qayyim alikuwa akionyesha faida gani kuna siri hapo ambao kwamba siri ambayo kwamba inampata mtu anapofungua kwa tende hiyo glucose inakimbia sana kwenye mwili na hata ni mambo ambayo kwamba madaktari wa kisasa pia wamezunguzia wamejaribu kuisoma kwa kuta kuna faida kubwa sana kwa sababu gani mtu afungue kwa tende kwanza ama maji hiyo glucose inakuwa ni muhimu sana kwa mtu ambaye kwamba amefunga kumingia haraka sana kwenye mwili yake Na muandishi anatupatia funzo hapo pia anasema kuwa Eh aimpasi mtu ambaye kwamba mwenye kufunga basi aingie kwenye chakula anakula chakula tafauti tafauti anakula hiki na hivi vile naona baadhi ya watu wanafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya kufungua anakula hiki na chakula aina tofauti tofauti vinywaji tafauti tafautu, tafauti Wakata kufungua hii inakuwa khilafu na sunna ya Mtume Muhammad sallam hasa anapofanya hivi kabla ya kufunga, kufungua kabla ya kufanya nini kabla ya kusali Inaadhinniwa anaanza kukula iki, mara amenda kwenye bajia mara amenda kwa iki, mara amenda kwa iki anakula vitu tofauti tofauti tofauti mpaka inampita inampita wakati inamfanya anap, anap, anapita na swalahatul jamaa ambayo kwamba ina fadhila kubwa bali wakati mwingine anaikosa hiyo swala kabisa kwa sababu kwa wakati wa wakati wa maghrib wakati ambayo kwamba ni mdogo hayamuongozi ameka kwa kukula hiki na kukula hiki na kukula hivi magharibi jamaa yemempita na magharibi yempita na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hiyo ndio Muhammad sallallahu alikuwa kikula kidogo tu amefungua kitende alafu anakimbia kuswali swala uh, kuswali anarhakisha ana kusali kuswali magharibi kwa wakati wake kwa hiyo mja ayafungue saumu yake akishafungua somo yake aenda swali magharibi kisha baadaye harudi katika kukula chakula chake labda baada magharibi Anasema mwanachuoni wa Ibn Arabi rahimahullah anasema kana nabii sallallahu sallam wasallam yaftiru qabla an yusalli 'ala shay'in yasir la yashghiluhu 'ani salat Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifungua saumu yake kabla ku kuswali kwa kitu kidogo ambacho kwamba haitamzuia haitamshugulisha na nini Naswala. na swala. Na wafihi thalathu fawaid. Hapa tunapata faida tatu. Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi kufanya hivyo kwanza ta'jilu ta liftar ameharakisha kufungua saumu wa tafrighul bali lisalati na kuweka yani kuweka akili yako akili yake mbali katika swala ufasilu maw baina azamani az ibada wal na kuweka tofauti baina zama za ibada wa zamanul ibadati wal ibadati kuweka azama ibada, az -ibada wa ibada baina huma fi anfusima manaki ibada kufungua saumu zamana yake kufungua saumu na ibada ya kuswali. Kwa hivyo anafanya hiyo kila kitu kwa wakati wake. Asicheleweshe wakati wa swala katika wakati wake wala asicheleweshe kufungua katika asicheleweshe kufungua kwa wakati wake. In taka kalamuhu. Kwa hivyo na pia la yan baghili pia kutokana na funzo kwamba tunapata katika funzo katika hiyo saumu. La yan baghili mtu ambaye kwa ame, ame, ame funga, kuja kuingia katika israfu ya katika chakula baada yani chakula chake chaisha Aisha yani baada kufutura na futo katika mwezi wa Ramadhani, kama tunavyoona watu wanakula chakula kwa wingi sana kwa sababu kwamba hili ni mausimu ni msimu ya kutia Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibada sio mausimu ya kushindana kwa kukula chakula fulani na ina fulani na ina fulani bali unakuta wengine wanakula wanakula wanakula basi inakuwa inamfika wakati ambaye kwamba kwa anashinda kufanya ibada sababu kuwa, unapokula zaidi unapojaza chakula zaidi kwenye tumbo inafika wakati ambayo kwamba mtu hawezi kufanya ibada ibada kusoma Qur'an ibada kumtaja Allah subhana wa ta'ala ibada kwenda kuswali swala kama salatu tarawe, na ibada nyingine ambapo kwamba inambidi hampase afanye hawezi kufanya bali funzo ambapo kwamba tunapata katika hiu, katika, katika mwezi mtukufu wa imfundishe mja kukuwa muktasidan fi madha fi wajbatil asha Awe ni mtu ambaye kwamba anafanya uchumi katika namna ya kukula chakula, kukula chakula kwa kiwango chake ambacho kwamba kina kinamfaa. Kinafaa kukula kiwango chakula kwa kiwango chake vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha. Amesema kuwa mwanadamu hajajaza tumbo lake la lake shari kama mtu ambaye kwamba kwa anaweka tumbo lake na kuwa full inamtosheleza mtu kukula chakula ambacho kwamba kinaweza kumsimamisha tu kiwaangojea ya anapate nguvu tu na kama ni laabudu unataka kukula basi gawa tumbo cha chakula chako tumbo, cha, tumbo lako mara tatu yani gawa tumbo mara tatu fa thuluthu li taamihi iwe tgama thuluth ya kwanza iwe ni chakula wa thuluthu li sharabi thuluth ya pili iwe ni cha kinywaji ni nafasi na thuluth ya tatu iwe ni ni kupumua kama utabidi ule basi uwe ugawa tumbo mara tatu tumbo nyingine ya thuluthi ya kwanza iwe ya chakula ya pili iwe ni nini ile ya kunywa ya tatu iwe ni kukupumua haipaswi mtu kufanya nini kujaza tumbo sana sababu Mtume Muhammad sallam amechemmea hiyo na nafia katika kama inakuwa kwa mwenye kufunga mwezo wa Ramadhani uwe mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani anapata sifa ya kuwa katika mchana wa Ramadhani anawaacha sampuzi chakula ambazo kwamba tafauti tafauti basi ni Ee, basi hiyo ni kwake yakifika usiku basi awezi sio lazima hiwe, kila chakula kwamba kimempita mchana awe nje basi ni wakati kujaza tumbo bali huo ni mwezi mwezo wa ibada na pia funzo ambayo kwamba tunapata hapo kwa kuna watu ambao kwamba wanatumia vitu ambao kwamba havifai kama mfano shurbu kuvuta sigara bila shaka tunajua kuvuta sigara bila ee, baadhi ya watu wanasema ni makuru hakika kuvuta sababu tunapozunguzia makuru katika sheria ya Kiislamu makuru makuru ni jambo ambalo kwamba lina kuchukizwa kama vile anasema ni kitu ambacho kwamba muislamu ukiacha muislamu ki muislamu ukiacha basi unapata thawabu ukifanya upate madhambi Kawala ambayo kwamba anasema ni makuru lakini kwa ukweli sigara wa ulamao kuwa sigara ni haramu na ni kitu ambacho kwamba inakubalika kabisa ni haramu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tulku baaidiikum ila tahaluka musikuya mnatumia kitu ambayo kwamba itaangamiza nafsi na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum namusiu nafsi yenu na sigara inaingia katika huku mwa daktari wengi sana ambayo kwamba amithibitisha kuwa kuwa sigara kuwa unapotumia sigara inakudhuru inaleta kansa katika nafsi yako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la darara wala dirara kunakudhuru nafsi yako wala kudhuriana kwa hivyo unapotumia sigara unajua nafsi yako Wanaingia katika makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na yenye sana tukiona katika hata wao wasiokuwa katika Waislamu na huna sigara unaambiwa unaandikiwa sigara nadhuru afya yako unaambiwa una usivute hapo uvuta sehemu nyingine na ina madhara makubwa sana na siwa islamu tuna aula ya kuepukana na vitu kama hivyo ina madhara kwani uislamu umetukataza tusitumia kitu ambacho kwamba tutadhuru nafsi yetu na tutadhuru wengine mfano uvute sigara unaadhuru nafsi yako na ile moshi itakayopoingia na mdhuru mwingine au unajua nafsi yako kwa sababu hizo makansa na mengine. kwa hiyo muislamu ambaye kwamba amepata mtihani wa kuvuta sigara katika hizi miezi mingine na mwezo wa ramadhani kama hawameweza kujuzia ameweza kujuzia kunini amejizoeza kujuzia katika mchana mzima iwe kwake ni darasa na iwe ni kwake ni madrasa ambapo anafunzo amba ambapo kwamba hiyo ndio sababu yake sababu kubwa kwake kufanya nini kuachana na kuvuta sigara kwa kabisa. Awaachana na kuvuta sigara kwa kabisa sababu ni haramu. Asli sigara ni haramu wala sio makuru. Sababu chochote kama kinamdhuruni nafsi ya mtu ni haram. Na miongoni mwa mikuja wa kuuhifadhi maqasidi za kiislamu na mimi ngoni maqasidi ya kiislamu sababu kwamba muislamu ankuja mkuhifadhi ni kuhifadhi nafsi ya binafsi bina, na nafsi kuhifadhi nafsi ni darura miongoni madhurwa za hayati ya muslim. kwa hivyo ukikua unawezo kuhifadhi nafsi unatumia sigara unadhuru una nafsi yako kwa hivyo nampasa muislamu wakati wa ramadhani apate fursa ndio kuiacha kabisa unakuta baadhi ya watu iki sha dinio kisha basi pap hata wengine wanaanza na sigara ama kikunya anaanza kuvuta sigara badi hiyo jo wakati ukochana sigara na ujue sigara ni haramu hakika sigara ni haramu na utakuwa masibu mbele ya Allah subhanahu wa taala wala usitarajie kuongoja kwenye aya kwenye Qur'an ukasema upale gani Qur'an ime sigara ni haramu kuna dalili nyingi ambazo kwamba tumezisoma hapa ina, inaonesha kuwa vitu vyote ambavyo kwamba vikudhuru nafsi tuachane nayo miongoni mwaka hata naingia miraa na kutumia vilalaji kama vila, mira na video vingine vyote chochote chenye kuelewesha mtu na kumbadilisha akili hiyo ndio wakati ambayo kwamba wewe kisha mchana umejizuia na hizo vitu vya kuelewa kulewa ukikishafika usiku wachana nazo kabisa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe nifunzo kwako inshallah baada ya mwezi wa Ramadhani waachane na hizo kabisa sababu hizo zote ziko katika muharramat zote ziko kwenye njia kuharamishwa kuanzia mila na kuingia katika vilevi tofauti tofauti iwe kwako nifunzo na Allah utakuwa una, unaifadhi umejifunza una, ume katika funzo ambalo tukamba tunaita iktisadi tsadfi e, fi mali itakuwa umefanya uchumi katika mali yako sababu pesa ambayo kwa kwamba wanazitumia katika mira pesa ambayo kwa kwamba watakuwa wanazitumia kwenye sigara pesa ambayo kwa kwamba wanazitumia kwenye pombe na mengineyo utakua tahadhi utakusaidia ta familia yako na kama una family data kusaidia kujenga familia yako katika future sababu hizo vitu vyote vina maathara na vina maradhi katika katika ya ya Kwa hivyo nasawia hasa wasia, khasa wasia anasema mwenye kuwa amepata mtihani ya hivyo vitu inampasa ajiepushe naye sababu shahr ramadhan ni madrasa tu. tuko katika madrasa ya shahr ramadhani ni somo ambaye kwamba inatufundisha kuachana na hivyo vitu. Isijekawa kaa wewe na baadaye tena itakuwa hujapata funzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika haya ambapo kwamba tumeasoma ama tukutika haya ambapo kwamba machache Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa wenye kusikiza na kufuata. Allahumma j'alna mimman yastami'una qawlaka wa Allahumma rabbana nas'aluka ilman nafi'a وارتز كان طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما تعلمنا يا رب العالمين اللهم ربنا ان نسالك علما نافعا ورزقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الله سبحانه وتعالى تنقوم والله سبحانه وتعالى تجلي ميمغوني ما وله وجهك بما يقاما ونك اسكزا نكفتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته